Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghofiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu waman fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhanna sutaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wa sallahu Allah aladhi tasa'aluna bihi wal arham.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 Fain asbab al-hadits kitab Allah, wa khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, wshar al-amor muhdasatuh, fain kala muhdasat bid'ah, wala bid'atun balala, wala balala fil narn. Ikhwan fi al-din, ma'ashar Pada kajian kita yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan fadilat Syaikh Al-Allamah Salih Ibni Fauzan hafizahullah taala warah dari hadis yang ke-32 yaitu Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat Abu Said Ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala an huma Ketika Rasulullah menyebutkan la barara wa la dirar Maka kata Syekh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala Faddararu Addarar Min janibin wahid Ini dari satu sisi, dari satu arah La darara ayla yakunu minka dararun ala nas Janganlah terjadi muncul darimu suatu kemudaratan atas manusia yakni jangan engkau memudaratkan orang lain jangan engkau memudaratkan manusia memberi mudarat kepada mereka wa amma adrar adapun adrar la darara wa la dirar fa huwa yadullu ala al musyarakah min janibain ini menunjukkan Adanya bentuk persekutuan partisipasi dari dua pihak. Maka maknanya adalah fa anta la tadurru man jangan engkau memudaratkan menimpakan bahaya kepada orang yang menimpakan mudarat kepadamu, bal qabilhu bil ihsan wal was-sathah. Bahkan balaslah dengan kebaikan dengan memaafkan dan berlapang dada. Wa hadha mu'minin. Dan ini termasuk akhlak kaum mu'minin. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40, "Fa man 'afa wa asliha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya ditanggung Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya di sisi Allah maka ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wala takhun man khanaka jangan engkau berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu al-qa'idah Kaedahnya pada dasarnya bahwa Al-Qisas membalas itu boleh dan itu bentuk keadilan. Walakin la alafu ahsan, walakin alafu ahsan. Tetapi memaafkan itu jauh lebih baik karena itu sebuah fadilah dan keutamaan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun Dan balasan satu kejelekan adalah kejelekan yang semisal Kejelekan yang semisal Hadza qisas ini kisah faman 'afa wa asliha fa ajruhu 'ala Allah namun barang siapa yang memberi maaf dan berbuat baik maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala maka kata syekh fal qisasu jaizun wal ahsan qisas itu boleh dan itu keadilan namun memberi maaf itu jauh lebih baik sehingga Bila terjadi dari seseorang suatu kemubaratan Yang menimpamu terjadi kepada dirimu Jangan engkau balas dengan kejelekan yang semisal Ini lebih bagus dan lebih mendatangkan rasa cinta Orang yang engkau maafkan Yang pada dasarnya dia telah menimpakan keburukan, berbuat kejelekan kepadamu, kelak akan menjadi teman. Akan menjadi teman setia. Qala ta'ala Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 34 35 wala tastawi alhasanatu wa alsayyi'ah Ida'fah bilati hia apsan, faidah ladi binak wabinahu adawat kahna huali hamim, wma yulakha illa ladin sabaru. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Dan apabila terjadi antara dirimu dengannya permusuhan. Maka ia akan menjadi teman setia. Dan tidak ada yang diberikan karunia tersebut. Kecuali para orang yang bersabar. Para penyabar. Ini adalah. Sebuah sifat. Sebuah perangai. Yang, ter, yang tidak terjadi pada semua orang. Tidak terjadi pada setiap orang. Tetapi hanya terjadi dan muncul dari orang-orang yang punya jiwa penyabar. Untuk bisa memaafkan bahkan membalas dengan yang lebih baik. Fa allazi la yashdir la Orang yang tidak sabar tidak akan memaafkan. Amma allazi yashbir fa huwa ya'fu. Adapun orang yang bersabar, seorang yang penyabar dia akan memberi maaf. Li anna al-'afwa 'anil musii syaqqun 'alan nufus yahtaju ila sabrin. Karena memberi maaf Terhadap orang yang berbuat keburukan, itu berat bagi jiwa. Butuh kepada sabar. Manusia memiliki tabiat ingin membalas, menuntut balas. Maka meninggalkan perkara tersebut untuk menuntut balas, itu butuh kepada sabar. Pada kanat Allah Subhanahu wa taala katakan wa mayulqaha illa alladzina sabaru illa Tidaklah yang dianugerahi perkara tersebut kecuali orang-orang yang sabar dan tidaklah diberi anugerah kecuali pemilik keberuntungan yang besar Maka فَإِذَا أَرَدْتَ فَضُّلَ الْعَفُّ فَاسْبِرْ عَلَيْهِ Bila kau menginginkan fadilah keutamaan dari al-afu memberi maaf, maka bertabarlah. Jangan ikuti jiwamu, jangan taati hawa nafsumu yang ingin menuntut balas terhadap orang yang berbuat kejelekan kepadamu. Saya kuno hadha wallahu a'lam ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam la barara min tarafin wahid maka ini makna wallahu ta'ala a'lam dari ujapan Nabi sallallahu alaihi wasallam la barara ini dari satu arah, dari satu pihak jangan engkau memubarakkan manusia Menimpakan mubarak kepada manusia, kejelekan kepada manusia Sebagaimana engkau tidak riba, tidak senang Kemubaratan ditimpakan kepadamu Terjadi atas dirimu Maka jangan pulang kau ribai, jangan kau senang Kemubaratan menimpa saudara-saudaramu, teman-temanmu Sebagaimana engkau juga tidak suka, tidak senang, tidak riba, mereka berbuat kejelekan kepadamu, maka jangan pula engkau melakukan, menimpakan kejelekan kepada mereka. Nabi SAW mengatakan, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya. Cinta untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita semua sifat yang seperti ini. Kemudian kata Syekh Hafizahullah taala wa amma ad-dirar fa huwa an yakuna min tarafaini Adapun ad ini dari dua belah pihak dari dua arah dari dua sisi Fa idza asaa'a ilaika ahadun fal ahsanu an tuqabilahu bi tarkil bila ada orang yang berbuat kejelekan kepadamu, maka yang lebih baik adalah engkau membalasnya barakallahu fikum dengan barakallahu, na'am. Engkau menghadapinya dengan tidak membalas. Dan meninggalkan abbarar. Yang kau lakukan adalah memberi maaf. Wahai yang shuru al nas, ini akan menjadi sebab tersebarnya al-mahabbah, akan menyebarkan, menebarkan bahasa cinta di antara manusia. Bahkan orang yang diberi maaf tersebut akan menjadi tawanan, ibaratnya menjadi tawanan, dia akan merasa malu dari perbuatannya. فَهَذِهِ قَاِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاِدِ الْأَخْلَاقِ فِي تَعَامُلِ مَا النَّاسِ Maka ini merupakan kaedah yang sangat agung dari kaedah-kaedah akhlak terkait dengan muamalah bersama manusia فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَجَنَّبَ الضَرَرَةِ Sawaun kana yasduru minhu huwa ibtidaan maka sepatasnya bagi manusia untuk menjauhi boror jangan menimpakan keburukan baik itu pertama kali muncul darimu atau yasduru intiqaman mimman adarra bih atau muncul sebagai upaya pembalasan terhadap orang yang menimpakan mudarat kepadamu Fal muslim yasiru ala hada seorang muslim berjalan di atas kaedah ini di atas ketetapan ini di atas prinsip ini wa yakunu mahbuban inda wa inda sehingga dia akan menjadi orang yang dicinta, disenangi dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai pula oleh makhluk. Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh manusia. Akhwani fid ma'ashirul muslimin rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan hadis yang berikutnya yang ke-33 Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala Al-Ibni Abbasin radiyallahu ta'ala anhuma Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kala law yuqtan nasu bidakwahum Ladda'a rijalun amwala qawmin wadima'ahum Lakini albiyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara Hadithun hasan Rawaah al-Bayhaqi ha dan yang lainnya, dan beberapa di dalam Sahih. Dar ibnu Abbas radhiyallahu taala, anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi bersabda, kalau seandainya manusia diberi sesuai dengan apa yang ia tuntut, seandainya manusia diberi tuntutan mereka, niscaya orang-orang akan mengklaim, harta, satu kaum dan darah-darah mereka, akan tetapi, Kewajiban mendatangkan bukti bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Albayinatu alal mudda'i Kewajiban mendatangkan bukti bagi orang yang menuntut wal yaminu ala man ankara dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Yang dituntut. Hadithun Hasan, Hadith Hasan diriwayatkan al Bayhaki dan yang lainnya seperti ini atau demikian, dan sebagiannya berada dalam as Sahihain. Ehwal fitdin ma'ashur al Muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hadis ini kata Syeikh adalah hadis yang agung. Ia merupakan kaedah yang sangat agung dari kaedah ketetapan seputar pengadilan, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La uyo'panna subida'awhum seandainya manusia diberi tuntutan mereka, Aibimayyad dauna apa yang mereka tuntut. Yang mereka klaim, wal-mudzaii, wala'liyatul busai anbiya dikehiri, itu seseorang yang menuntut, meminta sesuatu yang ada di tangan orang lain. Maka seorang kawbi, seorang hakim. Apabila datang kepadanya dua orang berselisih, maka ia bertanya kepada keduanya, ayyukuma'al mudda'i, siapa di antara kalian berdua, sebagai pihak yang menuntut, pelapor. Maka, seorang kazi, akan memulai dari si pelapor. Karena dua orang yang berselisih, yang ada adalah pelapor dan terlapor. Orang yang menuntut dan yang dituntut. Maka seorang kodi memulai dari pihak penuntut. Si pelapor. Karena dia telah mengklaim sesuatu yang berbeda dari hukum asal. Yang menuntut sesuatu. Merasa Memiliki ada pada orang lain. Adapun orang yang dituntut, pihak terlapor, ia tetap berada pada hukum asalnya dan al-bara'ah tidak bersalah, bebas dia. Kalau dalam bahasa kita diterapkan kepadanya, na'am hukum praduga tak bersalah. Maka sang Qabi akan menyatakan ayyuku ma'al mudda'i yang mana pihak pelapor, pihak penuntut. Kemudian ketika si penuntut berbicara menyampaikan sesuatu. Maka ia akan sampaikan kepada pihak terlapor menuntut darinya untuk memberikan jawaban atas tuntutan lawannya tadi. Yang ia berselisih dengannya ini adalah usul al-Qabah dasar-dasar dalam pengadilan prinsip-prinsip dalam pengadilan kalau kemudian pihak yang dituntut pihak terlapor ia mengakui maka urusannya selesai hukum ditetapkan kepadanya. Namun apabila dia mengingkari, maka diminta kepada pihak penuntut si pelapor untuk mendatangkan al Untuk mendatangkan bukti. Walbayyinatu kata syekh, ma yubayyinu al-haqqa wa yuwabdihuhu. Yang menjelaskan kebenaran perkara dan memperjelasnya, wa hiya shahadatu shuhud shahadatu ash-shuhud bi sihhati ma yad'ihi yaitu berupa adanya persaksian para saksi tentang benarnya apa yang ia tuduhkan apa yang ia tuntut yang ia klaim maka bila dia datang membawa bukti-bukti yang ajil Maka akan ditetapkan ketetapan hukum, keputusan hukum kepada pihak terlapor yang dituntut sesuai dengan al-bayyinah. Sesuai dengan syahada, persaksian dari para para saksi. Kalau pihak penuntut tidak bisa mendatangkan bukti maka diminta dari pihak terlapor untuk bersumpah. Dalam rangka menafikan, meniadakan, tuntutan yang diarahkan kepadanya. Tapi kalau kemudian juga dia, Barakallahu fikum, menolak dia enggan untuk bersumpah, Maka ku dia alaihi kata Syekh. Maka berarti ditetapkan keputusan hukum kepadanya. Karena dia tidak mau. Ada apa? Kok berat untuk bersumpah? Tapi kalau dia kemudian bersumpah, maka dia terlepas, bebas dari tuntutan. Inilah aturan pengadilan di dalam Islam, sebuah aturan yang teliti, yang adil, membuat nyaman setiap orang. Tidak ada yang terbalik. Maka di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Lau yufadna subidawahum laddal rijalun amwalakau min wadima ahum. Kalau seandainya manusia diberi sesuai dengan tuntutan mereka setiap kali mereka menuntut niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah-darah satu kaum. Orang yang menuntut sesuatu terkadang dia menuntut sesuatu yang besar. Ia akan menuntut lawannya bahwa ia telah membunuh akhirnya dia meminta untuk ditegakkan al qishash atau dia menuntut harta terkadang banyak terkadang sedikit maka ia tidak diberi sebatas hanya Tuntutan semata, setiap kali menuntut, ia diberi apa yang dia tuntut. Karena kalau sekiranya pintu ini dibuka, dan setiap orang diberikan kepadanya sesuai dengan yang ia tuntut, akan terjadi kerusakan dan tindak kewaliman, tindakan melampaui batas kepada manusia. Setiap orang yang punya hawa, kepada orang lain ia akan mengklaim ia akan menuntut kepadanya maka tidak diterima tuntutan itu darinya dengan sekedar sebatas tuntutan saja walaupun kata syif na'amfa la yukbalu minhu limu jarrodid da'wa walau kana min afdaqin nasi la yukbalu minhu illa iza ata bilbayyinati tidak diterima darinya sebatas mata-mata karena tuntutan saja, nuduh saja, walaupun dia orang yang paling jujur. Kalau hanya sebatas kelaim, walaupun dia orang yang paling jujur, la yuqbalu minhu tidak diterima darinya illa iza atabil bayhinati, kecuali dia datang membawa bukti-bukti membawa hujjah-hujjah. Oleh hada kala sallallahu alaihi Wasallam. sallam, oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam mengatakan, lakinil bayinatu alal muddai. Tetapi kewajiban bagi pihak penuntut naam untuk mendatangkan bukti-bukti. Wal bayinatuhi an ya'tiya bisyuhut Ia mendatangkan saksi-saksi Di -saksi, anna huyadda'i khilafal asli Kerana dia mengklaim yang berbeda dengan hukum asal Wal aslu al bara'ah Hukum asal setiap orang adalah bebas dari tuduhan Bebas dari tuntutan Hukum asal orang tidak bersalah Maka dituntut darinya untuk mendatangkan al bayinah untuk menegakkan bukti-bukti, maka bila dia mendatangkan al-bayyinah, maka dihukumi untuknya sesuai dengan tuntutannya terhadap pihak terlapor. Karena kebenarannya sudah dipastikan. dan di wa iyyakum inilah wajaran berharga yang bisa kita petik dari hadis yang ke 33 selanjutnya kita beranjak pada hadis yang ke 34 berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf Ibnu Husain Ibn Hassan Ibn Hussain al-Nawawi rahimahallahu ta'ala An-Nabi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kala Semi'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu Man ra'a minkum munkaran fal yugayirhu biyadih fa'in lam yistati' fabilisanih Fa'in lam yistati' fadqalbih wadalika abhul iman rarahu uslim dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa antara kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya apabila ia tidak sanggup maka dengan lisannya apabila dia tidak sanggup maka dengan hatinya dan itulah selemah-lemah iman diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah Al-Quranifidin A'azakumullah Kata Syekh Al-Fawzan Hafidhullah Al-Amr Bil-Ma'ruf Wa Nahi Anil-Mungkar Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar Termasuk dari Prinsip Dasar Islam Memiliki nilai yang sangat penting dalam Islam, karena perilaku dan tindakan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah bentuk islah lil-mujdara, upaya perbaikan, upaya memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. Dan istilah atau kalimat al-mungkar adalah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. baik itu berupa ucapan, perbuatan, tindakan wasummiya munkaran Dinamakan mungkar liannahu tumkiruhu al-fitru wal-uqulus salimatu karena ia diingkari oleh fitrah dan akal yang bersih yang sehat. Naam itu makna dari al-mungkar apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya ucapan, perbuatan tingkah laku itu adalah kemungkaran ikhwanifidin a'azakumullah, ma'asyirul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini. InsyaAllah. Lanjutan penjelasan dari hadis yang ke-34 ini akan kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan mendatang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. وابتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته